Frumtekning tólki hans á gerð í stórum dráttum þar sem man merkir inn nöfn hér og heiti þeirra konunga sem ég réðu. Sjá til samanburðar stóra kortið á blasiðu 136 til 137. Blasiða 384